Assalamualaikum warahmatullahi al-fatihah Ar-rahman ar Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hlihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi Wa nusalli wa nusallim ala rasulihi wa ala alihi wa sahbihi Ashhadu an la ilahi lallahu ahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna sayyidana muhammadana abduhu wa rasuluh Allahumma basalli wa sallim ala habibina wa syafiina muhammadin Sayyidil mursaleen wa ala alihi wa sahbihi Wa mantabihum bi'isani ilayumiddin Amma ba'ad Fadillah dikasihi Pimpinan Majlis Ilmu Tazkirah dan seluruh pimpinan Surau Al-Ikhwan Sekian jemaah muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Pertama-tama kita bersama samalah merafakkan setinggi-tinggi syukur Kehadir Allah SWT kerana diizin Allah untuk kita bersama pada maghrib ini Walaupun seperti di, umum diberitahu tadi Yang pada awalnya uh, Kita dijadualkan Minggu lepas Tapi kerana sebab-sebab yang tak dapat Dielakkan uh, Kelemahan insan manusia uh, Jadi Kita tunda kepada hari ini Alhamdulillah Sebenarnya bukan dari Ipoh Ipoh tu lalu saja kami daripada Semanggul Setiap minggu Ulang alik Daripada gombak Dulu daripada Petaling Jaya ke Semanggul Cuma satu ketika dulu ke Ipoh lah <tuh> <tuh> Tapi lepas itu sejak setahun kami tidak lagi tinggal di Ipoh Balik ke Semanggol. Kerana di sana ada pusat pengajian mingguan kami Yang dikenal dengan Balai Kuliah Tasawur Islam Agaknya dalam Malaysia ni itulah satu tempat pengajian yang pakai nama Balai Kuliah Tasawur Islam. Uh, Jadi Alhamdulillah lah. 10 tahun dah lebih kurang. Jadi kami mesti balik seboleh-bolehnya setiap minggu. Kalau uh, kenderaan kosak pun kami balik naik bas. tu yang lewat tadi tu. Soalnya naik bas hujan lebat. Jadi Alhamdulillah adalah... Satu jam lebih kurang lah Menjelang jam sembilan saya akan berhenti lah ha, Sebab kebiasaan kita Mungkin tidak di surau ni lah Tapi kebanyakan tempat Bila dah lebih dari jam sembilan tu Dah mula dah lain macam ha, Tapi insya Allah surau al-Ikhwan kena semangat dia Saya diberitahu walaupun surau ni Fizikalnya jas, jasadnya kecil Tapi jiwanya besar Ah, jadi bagus saya kata tu Kita memang kena berjiwa besar Sebab apa? Sebab kita dijadikan Allah makhluk yang Walaupun tubuh kita kecil Berbanding dengan gajah Berbanding dengan raksasa yang lain Berbanding dengan gunung ganang Kan besar gunung tu Berbanding dengan segala macam planet cakrawala yang lain Kita kecil tapi, kerana kita jadi makhluk yang paling tinggi kedudukan kita, maka kita mempunyai jiwa yang besar. Sehingga kita sanggup menerima tugas dan tanggungjawab yang tidak mampu dipikul oleh gunung ganang, bintang, cakrawala, langit, bumi. Ini biasa dah kita dengar, kan? Untuk guru pencerama membaca ayat. Allah yang berbunyi A'udhu Billahi Minash Shaitanul Rajim Inna aratnal amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa'abayna ayyahmilna minha wa hamalahan insan innahu kana zaluman jahula Yang bermaksud lebih kurang sesungguhnya kami kata Allah aratnal amanah menawarkan amanah itu alas samawat ke atas atau kepada langit. Maksud di sini alam langit, bintang, bulan, segala macam yang tinggi lah di atas sana. Wal ardi dan juga kepada bumi yang tempat kita tinggal. Wal jibal dan gunung ganang yang ada dalam bumi ini fa baina ay yahmiluha semua tak sanggup terima anggan kesemua itu memikulnya memikul amanah tadi tengok kerana bimbang takut tak dapat menunaikannya wa ashaqna minha lalu kita lah yang kata kami sanggup ah ha, masa kita jiwa besar wa hal insan kita adalah insan kita ni manusia walaupun badan kita kecil ya tubuh kita kecil tapi jiwa kita besar. Cuma sayangnya. Ayat tu hujung mengatakan pula, Innahukan zaluman jahulah. Kita manusia yang sanggup pikul amanah itu, namun manusia ni, jahulan, zaluman, manusia bersifat zalim. Bahkan kalau zaluman itu maknanya lembah sarap, zalim yang sangat dahsyatlah Sangat-sangat suka zalim. jahula tu sangat-sangat jahil. Dan kerana itulah maka Allah mengutuskan pemimpin-pemimpin kepada manusia ini. Iaitulah para rasul, para nabi. Jadi kita beruntung menjadi orang yang mengikut pemimpin. Yang Allah utus untuk manusia dan pemimpin yang paling besar dari segala pemimpin di seluruh dunia sejak Allah menciptakan Adam alaihissalam, yaitulah Nabi Muhammad sallallahu oh, alaihi wasallam. Jadi kita pasal ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin yang berjiwa besar, maka kita pun jadi orang yang berjiwa besar. Jadi walaupun surau ni kecil. Tapi orang yang menerima amanah sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW yang beriman maka insyaAllah kita menjadi orang yang mempunyai jiwa yang besar sebab orang yang jiwa besar ini sahajalah yang mampu menguasai dunia ini alam ini kehidupan ini sama ada dalam peringkat Alam yang kecil, alam kecil itu diri kita, rumah kita lah. Kemudian besar lagi keluarga, kaum kerabat kita, suku cakat kita. Besar lagi masyarakat kita. Besar lagi bangsa umat atau negara kita. Besar lagi seluruh warga manusia. Dan ini telah dibuktikan oleh orang Islam yang terdahulu. Selama mana mengikut ajaran yang ditinggalkan oleh Nabi Atau Rasul-Rasul kepada mereka Dan yang terakhir adalah Rasul yang terbesar Saidul Mursalin Ketua segala Rasul-Rasul yang diutus Allah Iaitulah Nabi Muhammad SAW Cuma soalnya hari ini Walaupun orang yang jadi orang Islam ni Ramai hari ini Berbanding pada zaman Nabi dulu Zaman Nabi Muhammad SAW ketika baginda wafat meninggalkan umatnya hanya yang menjadi pengikut ajaran Islam ini atau yang menjadi sebahagian dari yang menjadi umat Islam ketika itu hanya mereka yang tinggal di semenanjung tanah Arab. Negeri Arab yang hari ini dikenal dengan nama semenanjung tanah Arab yang terdiri dari negeri Arab Saudi Kemudian Yaman, Kemudian adalah negeri kecil-kecil Di sebelah teluk Itulah dulu negeri yang Menjadi negeri Islam Yang Nabi Muhammad SAW Meninggalkan inilah bumi Islam Yang dianggarkan ketika itu Tak adalah statistik yang tepat Tapi anggaran kasar ...dari kaji selidik yang dibuat oleh ahli sejarah... ...khususnya seorang... ...dalam abad 20 kemarin... ...seorang... tokoh penggaji, ...pengkaji, mengkaji... mengkaji ...tentang hal umat Islam ini... dah ...siapa nama lupa pula saya... ...Abang Masaul Ismail Hamad... ...Doktor... ...Doktor... ...Abang Masaul Ismail Hamad... ...yang menjadi ketua kepada... ...pusat penyelidikan Islam sedunia yang berpusat di Paris iaitu profesor Hamidullah. Profesor Hamidullah asal orang Pakistan. Orang India lah dulu sebenarnya Pakistan. Salah seorang yang terlibat merangka perlembagaan Pakistan untuk menjadi sebuah negara Islam bila penua India dipecah dua. Profesor Hamidullah ini dalam kajian dia menganggarkan penduduk Muslim pada masa wafatnya Rasulullah SAW itu yang kira-kira hanya merupakan sebahagian dari penduduk bumi yang katakan Jaziratul Arab hanya dianggarkan sekitar 350 ribu orang. Tak sampai setengah juta. Itu Wajarlah, kerana pada masa dua tahun sebelum Nabi wafat, ia ketika Makkah masih di bawah pemerintahan Quraisy yang paling kuat menentang seruan dakwah Nabi SAW, yang berusaha memerangi Islam yang telah bertapak membentuk masyarakat dan negaranya di Al-Madinah Al-Menawarah, Sebelum seketika tadi Makkah ini dikalahkan, Quraisy dikalahkan di Makkah pada tahun 8 Hijriah. Orang Islam hanya ketika itu sekitar 20,000 orang menyatu. Ya? Sebab itu Nabi berangkat ke Makkah untuk membuka Makkah tu yang tidak berlaku peperangan pun tapi dengan aman. Dengan kira-kira antara 10 ke 12 ribu orang Sahabat-sahabat yang merupakan tentera Islam ketika itu Antara 10 kata setengah rawayat 12 ribu Setengah kata 10 Kalau kita ambil tengah-tengah sebelah -tengah, 11 ribu lah. <laughs> Yang lain tu tak wajib berperang Daripada wanita dan kanak-kanak Jadi dianggarkan lagi ada 8-9 ribu lagi Jadi katalah 20 ribu tetapi hanya setelah Makkah dibuka atau dimenangi oleh Islam, dalam hal ini tanpa peperangan, ya, karena Quraisy serenda lawanlah pemimpinnya Abu Sufyan jumpa Nabi, menyerah diri dan akhirnya masuk Islam. Selepas itu barulah seluruh semenanjung Arab penduduknya menghantar wakil-wakil mereka menyatakan bangsa kami, suku kami, puak kami telah masuk Islam. yaitu pada tahun ke-9 Hijriah. Ini yang disebut Allah dalam surah An-Nasr. Surah An-Nasr apa dia? Surah A'udzubillahimilashaytanirajim, bismillahirrahmanirrahim. Iza ja' anasrullahi wal-fatih. Wa ra'aitanna sayadkuluna fi dini lillahi afwaja. Ayat ini ceritakan maknanya berduyun-duyun, kamu menyaksikan orang datang masuk Islam, masuk ad-din itu Islam lah, agama Allah tu Kelompok demi kelompok, fawj demi fawj maknanya, ia itulah mereka datang menghantar wakil mereka. Sebab itu tahun ke-9 Hijriah, kira-kira setahun lebih sedikit sebelum Nabi wafat, dikenal dengan nama Amul Wufud dalam sirah Nabi. Jadi faham di sini ada kuliah-kuliah mengenai sejarah Nabi. Tentu ada sebut ini kan. Tahun delegasi kata orang. Tahun rumbungan. Maksud orang hantar rumbungan ke perjumpaan Nabi mengatakan kami masuk Islam, kami masuk Islam. Nabi pula hantar pula sahabat-sahabat untuk mengajar mereka dan mendakwah mereka yang belum masuk pula. Lepas tu setahun kemudian Nabi wafat. Pedanlah tadi selepas... Mekah ditawan, dikuasai. Kalau bahasa mudahnya dibuka. Islam tak gunakan perkataan tawan atau takluk. Pasal apa? Islam bukan agama penakluk, penjajah lah. Buka, artinya negeri itu dulu tertutup. Tertutup tu maknanya dia tak nak terima Islam. Pasal itu kafir. Perkataan kafir tu makna as-satr, kufur maknanya as-tertutupan. Jadi tertutup penduduknya dari menerima Islam. Hati mereka, jiwa mereka. Tapi kemudian bila dibuka itu maknanya Islam boleh masuk dan diterima oleh mereka. Lepas itu disebut Fathah Makkah. Dan Allah pun memang memberitahu Nabi yang memang Makkah akan dibuka dengan aman. Allah menghendaki begitu dan Nabi pernah bermimpi sebelum buka. Sebelum membuka Makkah itu Nabi dah mimpi. Mimpi Nabi adalah wahyu. Sebab itu Allah sebut LAKAT SADAKAR RUYA, LAKAT SADAKALLAHU RASULALLAHU RUYA, LATADHULUNAL MASJIL HARAMA. Insya Allahu Aminin. Namu halakir ruusaku Allah sesungguhnya telah membenarkan Rasulnya yang bermimpi. Bahawa sesungguhnya kamu letat khulun al-masjid haram Kamu sungguhnya akan memasuki masjidil haram Ini Mekah. Lah tu. Aminin dengan aman. InsyaAllah. InsyaAllah hu aminin. InsyaAllah dengan aman kamu masuk sana. Ke Makkah. Muhallqin ar-usakum. Maknanya bercukur kepala. Kau muqassirin. Dan begunting, lah tak hafu kamu tak ada bimbang takut lagi lah. Sebab orang kafir akan serenda. <laughs> ha? Jadi itu Allah bagi tahu dalam surah Al Fathah, Fatah, ya? Fatah tu maknanya pembukaan Makkah. Jadi apa yang saya nak kaitkan tadi, walaupun Nabi meninggalkan umatnya sekitar hanya suku juta, dan yang mengikut Nabi menunaikan hajinya pada tahun Nabi menyempurnakan ibadah haji itu. Hujung tahun ke-10 Hijriah, dianggarkan 120,000 orang. orang, itu habis ramai. Ya? Yang Nabi menyampaikan ucapan khutubahnya, yang sampai hari ini dikenal dengan khutubah perpisahan. Yang antara lain Nabi memesankan, kamu tidak akan boleh tersesat jalan dalam hidup ini sampai bila-bila selama mana kamu berpegang teguh kepada dua perkara. Iaitu yang aku tinggalkan, kata Nabi, iaitu kitab Allah, Quran itu. Dan sunnah rasulnya. Ini yang, yang selagi mana umat Islam berpegang kepada dua pekaga ini, mereka tak sesat. Tapi saya katakan tadi, yang Nabi tinggalkan tadi memang tak ramai. Tetapi dalam masa yang singkat sahaja, umat Islam, Walaupun masa Nabi Wafat itu ada yang berpaling tadah. Murtad. karena baru sangat masuk Islam, tak faham Islam lagi, tak sempat mengaji. <tid -tid> tak sempat mengaji. Terkejut Nabi Wafat, ada yang murtad. Ada pula yang menyeru pula dia pula jadi Nabi. Musailamah Al-Qazab. Mendakwa jadi Nabi. Ada pula yang hanya menafikan kewajiban zakat murtad juga sebab zakat itu perkara rukun yang tamat tak boleh dipertikaikan tapi sebilangan besar lagi masih dah kuat pegangan akidah mereka kepada Al-Quran dan Sunnah tadi ajaran hidup yang menjadi panduan maka orang murtad dapat dimusnahkan dalam masa yang singkat oleh khalifah Islam yang pertama Sina'ul Bakr al-Siddiq dan kemudian diteruskan pembukaan wilayah dakwah Islam ke wilayah yang dahulunya menentang seruan dakwah Nabi ini yaitu wilayah yang diperintah oleh orang Rom. Rom di timur ketika itu dinamakan Rom Byzantian atau Byzantine, Byzantia, Roman Byzantine, kita orang putihnya. Yang menguasai atau memerintah negeri-negeri di sebelah Semenanjung Arab tadi, iaitu di sebelah Barat negeri yang hari ini dipanggil dulu dipanggil Bumi Syam, hari ini dipanggil Jordan, Syria, Lebanon, begitu negeri Palestin, Mesir, sampailah Turki. Ini semua wilayah Roman dulu. Yang mereka ni beragama Kristian. Di sebelah Timur pula Semenanjung Arab ini wilayah Parsi, pemerintahan Parsi, negeri yang Hagi ini namanya Iraq, Iran dan lain-lain wilayah bersempadan dengannya. Inilah dua pemerintahan besar pada zaman itu yang berhampiran dengan tanah Arab. Dalam masa yang singkat, semua wilayah ini dapat dibuka, Islam diterima dan kerana itulah maka umat Islam dengan cepat meningkat menjadi ramai, wilayah Islam menjadi luas dan besar. Ha, tetapi tidaklah cukup dengan hanya ramai orang Islam Luas wilayah umat Islam Kalau yang ramai ini tak mengaji Kalau yang ramai ini tak faham Islam Tapi zaman itu alhamdulillahlah Ramai lagi orang mengaji Ramai ulama-ulama Tertubuhlah institusi-institusi pengajian Islam Masjid-masjid menjadi tempat pengajian Masjid menjadi sekolah Sekolah rendah pun masjid Sekolah menengah pun masjid Sekolah tinggi, kolej pun masjid Universiti pun masjid Wah, Jadi maka dari masjid itu lahirnya Tokoh-tokoh ulama yang besar-besar Dari masjid juga lahir orang-orang awam yang berilmu Sekurang-kurang untuk hidup Tadilah lingkungan amanah rumah dia, keluarga dia Paling kurang lahir hey, dari masjid tadi Orang-orang individu, muslim yang taat kepada perintah Allah Rasul dan bertakwa. Kerana apa? Kerana masjid menjadi institusi awal dari zaman Nabi SAW sebagai tempat membina individu, anggota masyarakat, bahkan pemimpin-pemimpin umat Islam. Wah, inilah peranannya masjid dalam membangun umat sebab itu Nabi SAW bila dia berhijrah saja Kerja pertama yang dia buat Ialah fikir dia nak buat masjid Bukan buat rumah dia nah, Kita ni pindah mana pun fikir Aku nak cari rumah dulu ni Paling kurang rumah sewa kan Nabi bukan fikir aku nak ke masjid Atau fikir tempat ni ada masjid Tak ada surau lah. Dalam kehidupan Islam ni Sebagai orang Islam ke mana dia pergi Dia mesti fikir dulu kalau macam dalam konteks semasa ni lah, nak pindah kawasan, kawasan tu ada surau lah. Itu penilaian dulu. Kawasan tu ada masjid lah. Kalau tak ada masjid, tak surau lah. Tapi dalam Islam, surau tu masjid juga. Cuma masjid kecil lah. Ini masjid lah ni. Masjid kecil. Masjid besar tu, yang ada sana tu, yang ada jemaat tu. Itu yang dipikir. Sebab Nabi, sekarang itu maka Nabi, Hijrah saja. Belum lagi masuk ke Madinah. Berhenti dia di Qubak. Dia bawa masjid. Cuma zaman Nabi itu senang saja nak bawa masjid. Tiga hari siap. Tanah liat. Dinding-dindingnya daripada tanah liat. Jadikan batu-bata yang kering. Kemudian pelepah korma pokok tamar. Jadi tiang dia. Yang penting ialah institusi ini. Di mana manusia berhimpun di sana untuk Menyatakan kesetiaan mereka kepada Allah pertama zahirnya sujud tadi semayanglah jadi kata masjid tempat bersujud ia menyatakan ketaatan kepada Allah semata Allah dia tak kata tempat semayang dia tak kata musalla tapi disebut kataan sujud kenapa kataan sujud tu Membawa makna yang sangat luas kalau musalla salatnya makna doa dalam bahasa Arab kan salat artinya doa tapi bila dimaksudkan sujud ialah dimaksudkan salat dan istilahnya itulah perkataan dan perbuatan yang dimulakan dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam bila dikata sembahyang takrifnya salat itu ialah kita kata apa segala perbuatan-perbuatan dan perkataan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam di dalam perbuatan tu perbuatan sujud itu yang paling nyata menunjukkan satu ibadah, menyatakan satu rasa kehambaan diri kepada Allah. Sebab sujud, maknanya kita menggunakan seluruh anggota kita yang penting. Kalau kita, walaupun kita sembahyang, kena berdiri kan, kiam. Berdiri. Kemudian rukuk. Ya. Tapi kalau rukuk tu hanya kita itulah, menundukkan badan kita, lah, sebahagian daripada tubuh kita. Ya. Kiam tadi kita berdiri tegak aja dengan dua kaki ajalah. Ya. <laughs> Lurus. Tapi kalau sujud kita menggunakan tujuh anggota kita. Yang penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Yaitu apa? Ha, itulah ya. Nomor satu sekali meletakkan ni dahi kita di atas bumi ni. Kepala kita tu yang diwakili oleh dahi kita lah. Menggambarkan apa dia? maknanya kita meletakkan benda yang bagi kita dalam tubuh kita yang paling tinggi paling mulia, kita rasa ialah muka kita lah ataupun tubuh badan kita ni suruhnya, wakilnya sini lah ni, kepala kita ni ha, pada dahilah. tapi kalau sujud dia suruh, mampuanya kepala nak letak, ha, itu siapa yang sanggup sujud kan kalau tengah kepala ni letak atas bumi maknanya kita kena, macam mana nak buat tu jatuh lah, ha. ha, jadi dahi kita dari juga mempunyai wajah kita, muka kita semua, mengenalkan diri kita ni. Ha, makna di situ, ha, jadi kita letak atas bumi. Kemudian dua tapak tangan kita, dua kepala lutut kita, dua hujung jari kaki kita. Ini kita. Jadi menggambarkan dari perbuatan sujud tu, habislah dah. Mana yang Allah kurnia kepada kita, menjadi tubuh badan kita ni, ke semua kita tundukkan kepada Allah SWT serendah. Sehingga tempat yang hari-hari dipijak ialah mana lantai ke tempat kita sujud ya tanah bumi ni yang dipandang ya biasanya orang kalau tak sungguh-sungguh tak sujudlah dia kan rasa makna makasih hey, ai nak letakkan ni tempat orang duk pijak sini akan letak muka aku daya aku kat sini tapi kerana Allah sujud juga bermakna ketaatan yang sepenuhnya kepada Allah jadi masjid itu bukanlah hanya tempat sembahyang tapi untuk membina manusia yang mempunyai jiwa yang sentiasa merasa sanggup patuh, taat. Serendah-rendah, merendahkan diri serendah-rendahnya kepada Allah Taala. Tetapi berhadapan dengan manusia, berhadapan dengan makhluk Allah, dia berjiwa besar. Sebab apa dia hanya merendahkan diri dan ia, ia makna menghinakan diri dia. Hanya kepada Tuhan Allah yang layak Untuk menerima segala pengabdian dia Lain daripada Allah Semua adalah Sama Dalam konteks Maknanya semua makhluk Allah Mu dengan aku serupa Maka dalam salat Dalam kehidupan sehari-hari Dan di luar salat pun Selama mana kamu Maknanya menjadi hamba Allah Seperti aku, mu sama dengan aku mu dengan aku sama-sama Bani Adam. Mu dengan aku sama-sama sama-sama adalah ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Ha, ah jadi sama-sama orang beriman, maharaja ke, muhamba abdi ke, mu orang kuli tepi jalan ke, misalnya dari pekerjaan serupa, kita semua adalah sama makhluk Allah, hamba diri kepadanya. Kita semua bersaudara. Mu tolong aku, aku tolong tolongmu. Ha, Di situlah yang sujud tadi melahirkan jiwa. Manusia merendah sepenuhnya kepada Allah. Sesama manusia pula dia merasa mu dengan aku sama. Sama-sama hamba Allah. Sama-sama memikul amanah. Ha, ini tadi yang Allah kata. Inna arat al-amanah. Apa amanah itu? Inilah amanah itu taklif. Tanggungjawab. Manusia yang beriman, mereka sanggup menerima taklif, bebanan daripada Allah SWT untuk jaga bumi ini, untuk jaga manusia ni, untuk jaga alam ni, Bermula dengan jaga diri kamu sendiri. Kemudian jaga ahli keluarga kamu, wah, mesti mula dari situ lah. Nabi pun bila Allah suruh menyampaikan seruan dakwah, Allah suruh dakwah adik-beradik dia dulu. Sampaikanlah peringatan kepada kaum saudara-saudara kamu yang dekat-dekat dulu. Pasal apa? Ha, dia kena mula daripada situ. Lebih awal lagi, binafsika Mula dengan diri anda dulu. Suma lima dengan orang yang dikeliling anda. Sebab itu semua rasul-rasul bila dia ujuz Allah, Mereka lah yang pertama melaksanakan apa yang Allah suruh. Allah suruh beriman kepada dia, mereka buat dulu. Sebab itu semua Rasul-Rasul mengatakan wa ana awwalul muslimin, akulah orang yang pertama jadi orang Islam. Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, wa ana awwalul muslimin. Maknanya dia kena start dulu. Jadi ini Islam mengajarkan kita. Sebab apa? Sebab Rasul-Rasul menjadi contoh. Apalagi Nabi Muhammad SAW menjadi contoh untuk seluruh umat manusia dan inilah yang menjadikan kita umat Nabi Muhammad SAW menjadi umat yang istimewa. Cuma ramai orang Islam yang jadi umat istimewa dia tak berasa istimewa ha -ha. pasal dia tak mengenali apa dia Islam kenapa aku jadi Islam kenapa? kerana kebanyakan kita hari ini adalah keturunan bukan tak bagus keturunan tu. Baguslah keturunan Islam Daripada keturunan yang bukan Islam Yang hakikatnya pun Seluruh manusia Bani Adam ni Sepatutnya adalah keturunan Islam Sebab semua manusia Mengaku Allah saja Tuhan Tak ada lain daripada Allah itu Ia ya, dia ni Ia ni mak bapak dia hari ni Hindu ke Buddha ke Kristian ke Yahudi ke Hakikatnya Adalah sepatutnya keturunan memang Islam. Sebab itu Nabi kata dalam hadisnya yang semua orang selalu sebut, ya, selalu guru baca selalu, sabda Nabi SAW, Mamin mauludin illa wayuladu alal fitrah. Tidak ada siapapun yang dilahirkan ke dunia ini, melainkan dia dilahirkan dalam keadaan fitrah selalu ditakrifkan fitrah itu suci bersih daripada dosa. Tapi hakikatnya lebih daripada itu bukan tak berdosa sahaja. Memang semua manusia ialah tak berdosa. Manusia manusia dilahirkan tu memang hatinya mengakui Allah saja Tuhan dia. Itu nama fitrah dia. Pak Qa'im wajha dini hanifa. Permana Allah dalam surah apa ya? Ar-Rum tak salah saya. Taklah kamu meluruskan wajah kamu, diri kamu, makna kepada agama itu. Agama itu Islamlah, lah. Hanifa secara lurus, bersih. Apa dia? Yang tanda kamu lurus, hanif tadi, diri kamu kepada agama Allah itu, maknanya Allah itu saja Tuhan kamu. Sebab itu Nabi Ibrahim ha, mengatakan, kata, dia tunduk kepada Allah, hanifan muslimah minal Dia bukan masuk golongan yang masuk tengah Allah. Semua bani Adam mengadap kepada agama Allah dengan lurus, bersih. Allah kata dalam ayat tadi itu, Fitrat Allah, itulah fitrah Allah. Fitrah yang Allah telah ciptakan. Fitrat Allah, fataranna yang Allah telah menciptakan ke atas manusia sebagai satu peraturan yang ditetapkannya kepada mereka. Orang kata semua dah jadi. Semua dah jadi. Itu mana daripada Allah lah. Menjadikan macam itu. Iaitu dah diciptakan Allah kepada manusia ini dalam hati dia condong untuk mengadap hanya Allah saja sebagai Tuhan. Meyakini mi'iman La tabdil. Tak boleh ubah. Beli khalqilah. Itu yang Allah jadikan. Kalau ubah, rosak. Tapi Allah kata banyak orang tak tahu benda ni. Sebab itu Nabi diutus bagi tahu. Mu Semua wahai Bani Adam Hatimu dah ngaku Allah tu Tuhanmu Sejak di alam roh Bila Allah tanya masa kita belum ada ke bumi ni Belum ada di bumi ni Belum ada di dunia ni Belum ada dalam rahim ibu kita Kita berada di alam roh Yang Allah telah ciptakan Masa tu Allah tanya kita roh kita lah. Alastubirabbikum Tidakkah aku ni Tuhan kamu, yang ni yang ciptakan kamu, yang hidupkan kamu, yang juga matikan kamu nanti, yang juga beri kamu rezeki. Roh kita jawab. Kita menjawab masa di alam roh tu. Bala, benar. Kualu syahidna. Betul. Kami menyaksikan. Oh, jadi kita di alam roh dah ngaku Allah je Tuhan kita. Kemudian kita pindah ke alam rahim. Alam rahim. Sebelum Adam ada sekarang alam yang ada ni kita alam rahim, rahim ibu kita. Macam tu juga pasal Allah meniupkan ruh ke dalam diri kita. Ruh yang datang dari Dia. Wanafahafihi meruhi wajahalakumu sama walabsara walafidah. Tapi Qalilamma tashkurun. Ayat sajadah ni yang belakang bergantung ni Tuan-tuan bagi Imam baca subuh Jumaat dulu kan? Allah menciptakan kita manusia ini. Bahawa dah kal kal insan dimintin, Allah menciptakan manusia itu bermula dengan kejadian dari tanah. Adam lah itu. Suma jalanas lahu min sulala timma Kemudian keturunan Adam itu dijadikan Allah Sulalah keturunannya, zuriatnya daripada air benih. Yang rendah. Mahin. Yang hina. Air benih manusia ni serupa juga benih hayawan. Semua benih lembu kerbau, serupa tu juga. <laughs> Nutfah tu. Benih manusia. Mimma'i imahin. Kejadian kita dengan lembu kerbau sama aja. Lembu jantan. Benih lembu jantan. Campur dengan telur lembu betina. Yang bertindak, dia telur. Buaydah. Yang lelaki, nutfah. Mani. Dalam istilah ilmu sekarang saya, dia kata sperma. Sperm. Yang perempuannya ovum. Campur dua ni, masuk dalam rahim. Ha, terbentuklah. Bermula dengan dalam hadis sebut bermula dengan Quran pada ada, dalam ayat Quran pun mula nutfatan, summa ala khatan, summa mudrah. Empat puluh hari nutfah. Ayat benih yang bercampur di dua tadi, seberma dengan noobem. Kemudian empat puluh hari jadi pula segumpal darah. Lepas empat puluh hari pula segumpal daging. Lepas seratus dua puluh hari, wa nafakhafihi min ruhihi Summa sawwahu, ah ha, kita. Summa sawahu. Kemudian Allah menjadikan sempurna, menyempurnakan kejadian manusia yang telah berusia 120 hari yang dalam bentuk ketul tadi itu, daging. Dengan dia meniupkan ke dalamnya daripada roh, roh dia, roh dia, roh datang dari dia lah mana? Ruh itu kalau terjemahan biasanya roh dia, roh Allah. Maksudnya roh datang dari Allah lah maka terjadilah, وَجَعَلْكُمُ سَمْعَى pendengaran. Lepas itu, وَالْأَفْئِدَهُ kekuatan menilai antara benar dan salah. Dalam ayat lain, Allah sebut, hati, قُلُوبُن Lepas itu, أَعْيُنُن mata أَزَنُن telinga Lahum kulubun la yafqahu nabiha, mereka ada kulub, ada hati, tapi tak mengerti, yang boleh jadi mengerti itu tadi, afidah tadi lah itu. Walahum a'yunun, ada mata, la yusiru nabiha, tak menengok. Walahum adhanun, la yasma'u nabiha, tak mendengar. Jadi ini tiga inilah yang menjadikan kita mempunyai keupayaan untuk memikul amanah tadi itu. Wahamal hal insan tadi itu. Manusia ni boleh pikul amanah sebab mu ada kesediaan, ada potensi. Iaitu dengan pendengaran penglihatan dan akal hati. Untuk apa? Untuk kamu dapat menilai antara benar dan salah. Antara hak dan albatil. Ini tadilah wa nafa khafi summa min ruhihi wa ja'alakum sam'aw wa tapi qalilam ma sikit saja yang reti nak berterima kasih bersyukur dapat nikmat ni bila mu dapat nikmat bila tak gunakan hak ni itu yang tak reti sampai bila-bila tu Ngaji juga tapi tak reti-reti. <laughs> Dengar juga ceramah tak reti-reti membezakan benar salah. Bila jadi macam tu Allah kata ulaika kal an'am. Ah, ha, mereka itu orang yang seperti itu sama seperti al-an'am. Apa dia al-an'am tu? Haiwan ternak, lembu, kerbau, unta kambing bibiri samula tu mana makan minum membiak tu aja tapi kambing tak apa daging dia laku mahal sekarang kambing mahal bibiri mahal betul tak tahun lepas kalau kambing bibiri tu dia panggil yang dah di-prozen daripada Australia, New Zealand semua. Sekilu, 13 ringgit, 12 ringgit. Sekarang ni, sekilu, 22 ringgit. Saya tahulah pasal saya ni suka makan kambing. Pasal doktor ketua kata, ustaz, jangan makan dah ayam. Akhirnya saya berhenti makan ayam. Habis makan apa? Dia kata, ustaz yang paling bagus makan kambing. Dajin kambing. Lah. <laughs> ha, betul, tuan-tuan betul juga nabi makan kambing tak makan ayam pun ya. oh, jadi nabi-nabi bela kambing lagi pun. Harga kambing. Semalam saya balik ke Taiping kawan yang jual kambing tu di pasar Taiping itu dah berhenti dia kata dia dah uzur dah. Ha uh, Islamlah ni. Abdul Rahman nama dia. Dia kata nantilah tengok mungkin bulan depan adik saya pula. Saya ni anak saya duk marah dah dia kata dah uzur dah jual dia pesan kata kalau tak ada jual pun, tak ada orang Islam jual, ni perlu dikibayah. Sebab yang dua lagi sebelah dia, dia pasal di Taiping tu, jual kambing juga, iaitu Hindu. Hindu. Yalah, tapi jual kambing pun, kambing sembelih halal lah. Tapi Hindu lah, maknanya. jadi orang Islam kena ada. yang Jadi balik kepada cerita apa tadi ni, macam kambing, tapi kambing mahal. Ah, ha, dia. Kalau manusia, orang bukan makan daging dia. Tak Tak boleh susu dia, kambing hari ni pula high good, orang kata bagus makan susu kambing, okay, mahal lagi kalau manusia manusia pula orang lelaki mana ada air susu orang perempuan ada pun bukan macam kambing hari-hari boleh perah susu dia orang perempuan hanya masa ada anak, bersalin, ada lah air susu itu pun kadang-kadang tak cukup pun makan juga susu kambing susu lembu, jadi makna kita ni kalau Banding dengan haiwan Kita out langsung lah. Sebab kelebihan kita Itu tadilah Kita punya apa Wajah ala sama. Mendengar Apa nak dengar ni Ini suara benarkah salah ni Oh ini salah Ini tak betul Ini bohong ni Ini fitnah ni Dia pandai Menilai Sebab apa Sebab yang memandu dia Akal hati tadi ni akal hati ni pula tak reti apa-apa kalau tidak diisi dengan iman. Iman takkan ada pula kalau tak ada dengan ilmu. Ilmu tak ada melainkan kalau ngaji. Mengaji pun tak ada ilmu juga melainkan ikhlas. Ada orang datang ngaji ngaji juga tapi dia kata tak, aku bukan nak sangat tapi kalau tak pergi kan dia orang kata pula. Macam mana pula ni dah dilantik jadi ahli majlis ni tapi tak nampak pun ngaji. Ha <tuh> Jadi tak ikhlas tu. Tak apa, tak berkat. Mengaji, ada yang mengaji itu pasal nak ngintai. Ini ustaz ni dia cakap apa ni, ni hari ni. Kemarin nampak okey, ni nampak lebih dah ni. ni. Haa, ha, tidak. Dan ini bukan zaman sekarang. Zaman Nabi pun. Zaman Nabi dah Allah beritahu ada orang yang buat masjid yang tujuan masjid tu ialah nak pergi lawan Nabi. Haa, ha, tidak. Ini diberitahu kita dalam Quran supaya jadi pengajaran. Bukan dengan kita, kita boleh percaya sangat orang yang buat masjid pun. Ataupun orang yang mengurus masjid itu pun. Sebab apa? Zaman Nabi lagi ada orang yang menjadikan masjid untuk hancurkan Islam. Walladzina takhazu masjidan diraran satu. Wa kufuran dua. Wa tafriqan bainal mu'min wa irsadan liman haram Allah wa rasuluhu min qabl 4 ada empat tujuan golongan tertentu buat masjid yang lain daripada masjid kerana takwa kepada Allah satu mereka itu menjadikan masjid dirar untuk menimbulkan kerosakan kepada orang Islam dirar itu maknanya merosaklah dalam hadis Nabi la darara wala dirara kita tak boleh ah ha, dimudaratkan dan tak boleh memudaratkan orang. Dia buat masjid nak memudaratkan orang Islam. Teruk lagi wakufran. Buat masjid nak jadikan orang jadi kapi. Hai macam Menolak Islam mananya. Menolak kebenaran. Atau paling kurang watafrikan bainal mukminin, pecah belah antara orang mukmin. Atau wa'ir sa liman harul Allah, hwarasulah ummah. Jadi tempat mengintip irsatnya, seramannya tu, mengintai lah irsat. Macam nak tengok bintang tu kan, jadi jauh tu, merosat, teropong. Nak jadi tempat meneropong bagi pihak golongan yang memerangi Allah dan Rasul. Tu dia tuan. tuan Masjid dijadikan tempat meneropong bagi pihak orang yang memerang Allah dan Rasul tapi orang-orang ni bila ditanya apa salah buat masjid tak ada tujuan lain buat masjid melainkan untuk kebaikan ayat ni sambung tadi apa tadi liman irsada ha? liman harab Allah wa rasulahu min qabr tetapi mereka ini golongan ni yang buat masjid untuk tujuan ini ni dan mereka akan bersumpah Oh, sumpah saja dengan Allah. In aratna ilh sunnah. Tak ada lain tujuan kami buat masjid ini melainkan tujuan baik. Tapi Allah kata, sedang bohonglah kami tahu. Wallahu yashhadu innahum lakadibun. Allah menyaksikan, mereka itu pembohong. Siapa itu? Munafik. Ha, itu maknanya masjid ada yang didirikan oleh orang munafikin zaman Nabi. Zaman bila-bila pun, Ha, tak didirikan tapi mereka mengambil alih ha, dulu, dulu masjid bukan dulu, -dulu lah, hari ni pun masih banyak lagi pok pok munafikin eh dia kata tak boleh ni kita kali ni kita mesti ambil balik ni ni kemarin kita kalah ni pasal orang kita ramai tak hadir kawan dia kata macam mana nak hadir kalau hadir pun malu Rasa kita jarang ke masjid tiba masa nak pilih Ah, ahli jatuh kuasa masjid bagus, datang, oh tak boleh, kali ini mesti datang, <laughs> itu munafikin itu. Allah, kenai sangat munafikin itu tuan. Ha. Ha, jadi ini peringatan Allah sebab tidak diurus ditakbir oleh orang-orang yang betul-betul layak, maka dia sia-sia je lah masjid ini. tidak berperanan, tak jadi sekolah tak jadi tempat mengajar tadi sekolah rendah ke sekolah menengah tak apalah kita dah ada sekolah menengah ada sekolah rendah ada universiti kan tetapi maknanya sekolah-sekolah itu tidak ada hubung langsung dengan masjid artinya kalau kita tak bergantung kepada sekolah masjid ni dari segi semangatnya dari segi dia punya prinsip ajarannya maka sekolah kita yang ada tu besok tak akan melahirkan orang yang akan datang ke masjid macam hari inilah 50 tahun dah kita merdeka Bagus Dan bila kita merdeka saja Menjelang merdeka saja Kita ada sistem pendidikan Dalam sistem pendidikan Negara kita telah dirancang Masa itu ditubuh Suruhanjaya Rahman Talib Abdul Razak Mula-mula Menteri Pelajaran Turazak Daripada pindah kepada Rahman Talib Maka wujudlah Daripada sesuatu jaya mereka ini mencadangkan ini dia. Antaranya ialah sekolah kita dalam pendidikan mesti Islam diajarkan sebagai mata pelajaran wajib kepada setiap anak-anak orang Islam yang berumur, bukan berumur dah, yang di sekolah. Tu, yang di sekolah rendah dan di sekolah menengah wajib mereka belajar agama Islam. Dan di mana-mana sekolah di bawah kementerian yang ada 15 orang pelang mesti disediakan guru untuk mengajar. Termasuklah di sekolah jenis kebangsaan. Pasal jenis kebangsaan tu sekolah Cina misalnya atau dulunya sekolah Inggeris lah. Sekolah misioneri. Bila dia dah terima masuk menjadi sistem pendidikan maka kena ajar agama Islam di sekolah itu. Kena anak kita ada kat sana paling kurang 15 orang mesti ada seorang yang mengajar. Bagus. Tapi kenapa hasilnya setelah 50 tahun lebih merdeka yang dok belajar di sekolah tu sampai ke nak masuk universiti dah ramai lagi yang tak semayang. Ramai lagi yang tak tahu apa yang membatalkan sembahyang bodoh. Pasal apa? Pasal dia tidak ada hubungan jiwa antara sekolah itu dengan masjid. Artinya dengan prinsip merendah diri sebagai hamba Allah di atas muka bumi ini bagi kita umat Islam sebenarnya bumi ini adalah masjid untuk kita menyatakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Ismail pernah mengatakan satu keistimewaan ajaran aku sebagai umat Nabi yang terakhir ini untuk umat aku ada keistimewaan Joelihat ial ardu masjida iaitu seluruh bumi ini dijadikan tempat sujud membawa makna bersama mu boleh sembahyang di mana-mana pun di bumi Allah ni tak mesti musalla itu satu yang kedua membawa makna bahawa masjid ini tempat menyatakan ketaatan ke bumi ini sebagai sebuah masjid untuk kita menyatakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu taala dalam segala usaha, hidup, tindak, tanduk, kerja, buat, amal kita. Tapi sebelum nak menjadikan masjid ini sebagai tempat, bumi ini sebagai tempat sujud, dalam pengertian yang luas tadi, taat patuh dalam semua urusan hidup kita, bermula kita kena menghidupkan masjid yang khusus ni tadi. Yang kita datang ke sana, beribadah sembahyang lima waktu dan kita mengaji menjadikan kita membolehkan kita memakmurkan masjid itu dengan benar-benar membangun membangun manusia yang berjiwa besar tadi itu. Ini yang Allah sebut. Auzubillahiminasyaitannirrajim innama ya'muru masajidalllah man aamana billah وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Satu. وَاَقَامَ الصَّلَاةَ وَاَتَزْزَكَاهِ Dua. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ Tiga. Ha, dia ada tiga ni. Orang yang mempunyai sifat, kualiti, ciri-ciri untuk memakmurkan masjid. Pertama, beriman. Yang dilambangkan dengan مَنْ آمَنَ بِاللَّهُ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ialah rukun iman tu ada enam, tapi disebut dua ini cukup. Iaitu iman dengan Allah dan hari akhirat. Mana bila beriman dengan Allah, itu berimanlah dengan Rasulnya, berimanlah dengan kitabnya, beriman dengan malaikatnya, pastinya kan? Dan beriman dengan kadarnya. Hari akhirat, maknanya, apa yang dia percaya dengan keimanan tadi itu, di atas dunia ni semua akan sampai pembalasan di hari akhirat. Nah, itu ciri pertama. Yang kedua, wa'akama salata wa'ataz zakah, artinya melaksanakan syariah, melaksanakan hukum hakam perintah Allah. Tapi dilambangkan dengan dua, satu mendirikan salat, maknanya hubungan kita dengan Allah. Yang kedua, wa'ataz zakah, melaksanakan tanggungjawab syariah dalam hubungan kita sesama manusia. Sebab zakat itu lambang hubungan manusia Sesama manusia Atas perintah Allah Sebab zakat sering disebutkan Adalah hubungan Kita kata apa Dari segi yang dipanggil sosial Dan ekonomi Sosio ekonomi ha, Istilahnya Zakat tu lambangnya sosio ekonomi Makna juga di situ hubungan Kemasyarakatan Dan hubungan dari segi ekonomi yang ketiga, walam yahsha illallah. Apa pula ini Kalau tadinya iman, amana wal yawmil akhir. Kalau tadinya syariat Islam, aqama solah wa ataz zakah. Tiga adalah walam yahsha illallah, hakni maknanya, akhlaknya, sifat ihsansnya. Iaitu dilambangkan dengan satu ciri penting, tidak takut melingkan hanya kepada Allah sahaja dalam istilah yang lain, bertakwa kepada Allah. Jadi maknanya orang yang hanya takut kepada Allah saja, yang lain dia tak takut asal benar. Orang-orang ha -ha. yang ada tiga ciri penting ni: iman, islam, dan ihsan. Akidah, syariah, dan akhlak. Penting telaksana. Ha, maka layaklah dia membangunkan, memakmurkan masjid masjid Allah bila ini ada Allah jamin fa asa ulaika ayakunu minal muhtadin mudah-mudahan kata Allah Allah bagi harapan orang yang macam tu ciri-ciri sifatnya dalam memakmurkan masjid termasuk golongan mereka yang dapat pertunjuk jadi rupanya pertunjuk ini pun masuk melalui saluran masjid juga ha, itu yang jadi di mana kita ada mesti ada masjid Sebagai institusi penting sumber untuk menyebarkan hidayah Allah ke dalam kehidupan kita dan anggota masyarakat sekelilingnya. Tapi bila masjid ada surau ada tidak dimakmurkan atau yang memakmurkannya orang yang tak ada ciri-ciri penting yang disebut Al-Quran ni tadi tiga penting ni, itulah maka masyarakat sekeliling jaminan hidayah Allah. Bila dah tak dapat hidayah Allah Itu walaupun namanya Islam Ini yang terjadi hari ini Berlaku kerosakan Akhlak berakulah pelanggaran hukum hukum hukum hakam Allah Tak semayang Tak peduli semayang Tak ambil berat Pasal ibadah mendidik anak semayang Hak dia fikir Makan <tuh> <tuh>. Makna hak dipikir hanya Nak bagaimana aku ni Nak tambah duit nak makan ni Jaga anak bini aku ni oh, Tak cukup gaji Hutang selalu banyak Wah Ada pasal malam ha, Jadi pi pasal malam Jual roti canai Roti bom Roti macam-macam lah yang senang-senang sikit lah kan. Bukan salah nak tambah pendapatan kerja, tetapi tak pernah fikir semayang pergi ke pasar malam ah, memang tak semayang macam itu yang berjual pun tak semayang yang datang beli pun tak semayang khasnya semayang maghrib pasar-pasar malam bermula sebelum maghrib yang keduanya pula memang tak disediakan tempat orang nak semayang pun dekat pasar itu tak ada masjid, tak ada musolla, tak ada kata orang khemah sekurang-kurangnya pun orang boleh berhenti situ semayang ada tempat uduk, tak ada. Pasal ikan nak buat pasal malam ke pasal maghrib ke, dia pun tak fikir tu. sebab itu. Sebab apa? Sebab kepala otak dia pun tadi mengaji, tak ada kait dengan tu. Sampai ke peringkat PhD, ilmu, ekonomi, pembangunan dia apa semua, dia tak ada fikir sebab semayang pun. Sebab dia tak pernah mengaji bab tu. Di sekolah mengajilah sikit kan. Mengajilah anak kita bukan tak mengaji agama tadi saya kata polisi tadi dasar pendidikan negara kita mesti mengaji Islam. Dulu namanya pengetahuan agama Islam. Dulu masa zaman saya jadi guru pernah jadi guru. Lepas itu ke kepada pendidikan Islam. Macam-macam lagilah. Sekarang pun pendidikan Islam. Bagus nama tu. Didik asuh tapi bukan dia asuh pun. Dia beri ilmu kau nak sembang-sembang. Tak cukup pun. Dalam keadaan perkembangan cabaran dunia hari ini yang orang panggil hari ini dunia adalah Macam hanya sebuah kampung yang kecil Pasal apa? Kemajuan segala macam alat perhubungan informasi, teknologi informasi Apa yang terjadi di mana-mana dunia hari ini semua ada di tempat kita Boleh tengok Zaman zaman dulu mana ada sekarang ini bukan TV saja TV dah berapa puluh channel ada. Hari ini segala macam, ribu-ribu channel internet, website, macam-macam lagi. Boleh melalui hubungan telefon. Telefon budak-budak kita boleh tengok macam-macam gambar itu, gambar ini semua orang boleh hantar. Ini cabaran yang sangat hebat. Mengancam jiwa kita, penglihatan kita, hati kita. Sedangkan anak kita mengaji agama bukan makin bertambah, makin berkurang tambahkah? tak tambah kelihatan macam bertambah lah oi siapa ustaz kata tambah pula sekarang anak kita di sekolah rendah tiap-tiap hari ada mengaji pendidikan Islam ada tambah lagi pun betullah tambah masa dia, tapi benda yang diajar pun tambah juga, tambah mata pelajarannya zaman saya dulu mengajar agama hanya tauhid, fiqah, akhlak, sirah itulah peringkat sekolah menengah dia kan Quran adalah, Quran hadis ya Quran sekali dengan hadis Lepas tu fiqah, tauhid sirah Akhlak ada juga Akhlak tu dia masuk dalam tu lagi lah Dalam hadis, Quran semacam. Hari ni, bila kata Pendidikan Islam, jawi Jawi tu masuk pendidikan Islam tu Dulu jawi Dalam bahasa, siapa nak belajar Jawi dalam bahasa Melayu Guru bahasa ngajar, sekarang dah Ustaz, pasal jawi Pendidikan Islam namanya Jacob sekarang. Jacob tu mana J Q A F. J Jawi, Q Quran. Okeylah tu tak apa. A Arab. Arab bahasa Arab. Baguslah anak kita belajar bahasa Arab. Ya, bagus F fardhu ain. Fardhu ain ni tauhid, fiqh, sirah. Jadi semuanya pendidikan Islam ada tujuh subjek dia. Tujuh mata pelajaran dia. Itu belum masuk lagi Quran tadi. Ada pula, itu bila sudah mendengar, Quran ada hadis pula. Dia tambah. Hak sekolah-sekolah ada tujuh subjek. Jawi, J tadi, Quran, Arab, Tauhid, Fiqh, Sirah, Akhlak tujuh subjek seminggu tiga jam setengah maknanya satu-satu mata pelajaran ni tiga puluh minit lah tiga puluh minit seminggu tiga puluh minit tauhid seminggu tiga puluh minit mana fiqah yang paling penting tauhid ni akidah ni anak kita ada di sekolah gendah seminggu purata 25 jam tolak waktu rehat haa Betul tak? 7.30 dia masuk sekolah. Lah. 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30. Dia balik pukul 1.00. Setengah jam tu potong masa break. Rehat. Kadang 1.30 ada ketika balik. Tapi kita ambil purata. 25 jam seminggu. Seminggu 25 jam kali 60 minit. Berapa? Berapa? 1,500 minit seminggu, 1,500 minit anak anda, cucu anda seminggu dapat tauhid 30 minit, banyak mana? 30 per 1,500, ya Allah sikitnya anakku dapat mengaji, hak mengenal Allah 30 minit daripada 1,500, cukupkah? Ya? Tak cukup. Pasal itulah jadi macam-macam Kerana Agama bermula dengan Awaluddin Ma'ribatullah Dia kenal Allah, tak kenal Tak kenal ha, Jadi sudah sedangkan Masa dah cukup Kesimpulannya ialah Inilah maka kita kena memperkasa Pendidikan Islam di rumah Kenal didik anak di rumah Tak cukup Yang diajar di sekolah tu. Satu, sebelum pergi sekolah Sekolah umur tujuh tahun Nabi kata umur tujuh tahun Suruh anak kamu semayang Jadi kita tak boleh suruh dia pasal dia di sekolah Yang suruh dia ialah Cikgu, ustaz dan sekolah Maka kita kena pastikan Anak aku di sekolah disuruh semayang Sepuluh tahun Tak semayang, boleh pukul tu dia ha, Jadi kita kena memastikan Apa yang sekolah buat Ha, maka di sekolah ada persatuan guru dan ibu bapa. Kita akan ambil tahu anak aku melalui persatuan ni, anak aku boleh sembayang di sekolah. sekolah. Sekolah tak ada sorau. Maka PIBG minta guru besar. Guru besar kata mana boleh kami buat sorau, bukan kerja kami. Ini kerja, siapa? Jabatan Agama. Pergi Jabatan Agama, PIBG. Jabatan Agama kata apa pula, Jawi kata buat sekolah, hak dalam kawasan sekolah itu bukan kerja kami itu kerja kementerian. Betul juga. Pergi pula kementerian atas kali. Kementerian kata, tak ada peruntukan untuk buat surau di sekolah. Tuan-tuan cari sendirilah duit. Kalau tuan-tuan nak surau kat sekolah. Itu dia tu dia tuan-tuan, jadi masing-masing ada alasan. Padahal hak semua cakap tu orang Melayu beragama Islam. Tapi orang Melayu gemat Islam pun, dia tak penting. Yang penting aku Melayu. Islam nombor dua. Kan hari ini banyak pemimpin pemimpin kata, saya Melayu dulu, Islam nombor dua. Apa sebab mesti Islam dulu, baru Melayu? Ha, jadi pasal Melayu dulu, Islam nombor dua. Melayu depan, Islam belakang. Hak tu yang haru tu. Melayu semua boleh jadi apa? Lama-lama Melayu, Melayu, Melayu, Melayu, Melayu. Sebab itu bila sebut Melayu, apa yang ada pada Melayu sekarang? Apa tu tuan-tuan? Baju Melayu pun tak banyak dah. Hari raya je orang pakai baju Melayu. Tapi tak apa lah, tak berdosa pun tak pakai baju Melayu. Tapi kalau nak Melayu lah. Tanya perkasa, apa ya dia buat? Perkasa tu pun cuma pakai songkok tinggi je. Lepas tu bukan hari hari pun. Ha, jadi kesimpulannya kena Islam. Islam. Bila Islam kena ngaji. Ha, jadi kena tuntut saya, kami menuntut supaya anak kami di sekolah diberi pengetahuan, namakah pendirikan Islam kah? bukannya 3 jam setengah dalam seminggu kami hendak, dari 25 jam anak kami di sekolah paling kurang anak kami mengaji agama Islam, berapa? tuan-tuan, cadang -tuan, berapa jam? 5 jam cukup? tak cukup, jangan diperinkan awal ni Paling kurang 10 jam. 10 jam pendidikan Islam, 15 itu baru hak lain. Sebab tak perlu pun anak kita belajar sain pun, baru masa seolah-olah ni, bukan buat apa pun. Tak perlu lah benda-benda yang tak penting tu. Yang penting ni nak jadi manusia ni dulu. Kena berani. 10 jam, 15 jam tak apa. Itu tu lah. So, kalau kira adil, sama banyak. 12 jam setengah agama, hak lain 12 jam setengah. Itu tak apalah kita kata, tak apa tu kami hormatilah, bagi 10 jam tak bagi 10 jam kami keluarkan anak kami daripada sekolah, kami buat sekolah lain macam ah, kena buat macam tu bila buat macam tu, bakal, eh jangan eh kalau dia orang berhenti sekolah kita habis buat sekolah lain, kacau kita nanti besok sama nanti dia dia bagi ilmu lagi bukan 10 jam dia bagi 15 jam seminggu habis jadi Pakat Islam semua, hancur kita Ah ha, jadi dia bagilah yang kita nak. Pasal depa ni tak berani nak bagi Islam tu tuan-tuan. Saya tahulah saya duduk dalam kerajaan 27 tahun. Bila nak minta Islam lebih sikit untuk guru sekolah rakyat, Eh dia kata kalau kita bagi sekolah rakyat ni bantuan yang berkelulusan bagus, guru ikniki bagus, besok orang pakat hantar anak ke sekolah agama rakyat, jadi macam Kelantan dengan Kedah habis kita tu Sekali itu lah bincang lepas itu tutup fail. Ah ha, Itu kita sambung akan datang Saya ada pegang rahsia banyak File-file yang tak dibuka oleh Wikileaks, tapi saya boleh buka ha. Ha. Jadi takat itu saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanahu wa rahmatullahi wabarakatuh Syedua Allah ilah ilah Astaghfirullah wa rahmatullahi wabarakatuh Mudah-mudahan dia berkati Allah sedikit sebanyak Ceramah saya ini banyak sangat Nak cerita tu ya. Jadi tumpang seorang sikit Kesimpulannya Islam sebagai ad-din Cara hidup kita, mesti kita menegakkan dalam diri kita dengan kita sentiasa meningkatkan kefahaman wallahu a'lam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh